Alhamdallahu, salatu, salamu, rasulillahu, ala alihi, wa sahbih të gjemërin, dhe më bakë, dhe zëndërruar, nësot të flasë për i tem, shpresoj dhe me hitet tem më bukur, nuk shumë më ndojë, dhe them se kjo tem në vendin, duhet lejë normalisht në, në zemër tonin dhe në ndikimit madhë. Të pakëtën, kjo është e të cilë dhe më kam gjithu dhe vete ime, në kam vërrejë, që kjo është një temin cila ka ndikim në vetët e njërësve. Në ditet e kaluara, ne kemi qenë të këtë diskutuar për qëndrimi që do të nëbaj muslimani këndrejtë pushtetit të tagutit. Por, më një shkeqeshe e seruar, por nësot deshe të të regoj juve se shpar qëndrimi ka nëbaj të djetarët, Faqshim qimçen duke folur të kaluara apo në debatë që u bë për çështën që e qendrimit që do më të ndodhë muslimanë, duhet ta moshtej, duhet të moshtej, duhet ta pranojmë si përvajtues, duhet të pranojmë rallëton. Unë do t'ju rregoj disa shembuj nga dietarët e momentit. Çka kanë bërë ata puldrit princëve, të cilët kanë qenë musliman por kanë qenë qimëzor. Nuk po flas për Gjengifira, po e gjen musliman që gjykon me ligjin e Allahut qimëzor. Kjo që ne e kuptojmë së tepak se si kanë qenë para tan edhe ku jemi ne sot. E para e dyta, për kulturën e gjerë, thelbësore. Për kulturën gjithëshën e gjithë thelbësore thër, e cila është pjesë e rrugës tonë. Apo u them, edhe dua që ta mani mend, nuk di në historinë islame që muslimanët të jenë përzirë me pushtetit, po frasë djetarët, ka të kam përqëndë nësëmarë, në nënë djetarët, të cilët ka i qenë djetarët dhe voqë në njërë fërisa, të jenë përzirë për me pushtetit, duke për të nduar, se hymë e pushtetit e pajtë për të drecësis, apo të kufrit, është pjesë e pesë, vetë të mëse në shekullin tonë, në të shekullin në cilë në imi spërguar, me fedva Edhe, në më dhënë, në më rishë, përse përket i bëntejmijë, se më radhë, do t'i vijë, ishra dhe herë një hërtje, të ashtë përkërin të qështë në një sajë, ndërëzë dhe se lefë, ta do t'i shikohë një sotë që të shërë qëndërimi kanë bajtë. Dhe Allahu Subhani wa Ta'ala, ka bërgë të umet, umet që u ardhënë të mirën dhe lëngë të këshijat. Dhe të Allahu i madhrua, walëtë kum minkum umetu, Po natin prej juve disa njerëz dhe, dhe, dhe, dhe, dhe umet, njëshët, umet të të një popull i cili ftonet të mira, urdhrojnë të mira edhe ndalojnë të keqja. Në një hadith ka thënë khuir ummeti wukhrijad dinas, do të jetë i jetë ummi me mijë dallë të njerëzit. Të amurohen me ma'rufi o tanhawna lil munkar. Urdhërojnë edhe për për të mira ndalojnë të keqjat. Kështu që Allahu i mëdhëruar e ka quajtur këtë ummet ummat xajet, pse? Sepse ka urdhëruar për të mira dhe ka ndalur të keqjat. Dhe kjo është grada e profetëve. Kjo është grada e profetëve. Dhe Allah i më dërgon të marr besën dijetarëve në Librin e Allahut. Edhe këtu është ja jetësi në lezumën e vazhdarkë. Wa idha akadallahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinuhu lin nas wa la tatimunah. U keman vesën Allahu dijetarëve që ata do të, të sqarojnë njerëzët vërtetë dhe nuk do ta fshehin ata. Kjo është besa që është marrë prej Allahut subhanetale. Qëshë nuk ka se si dijetari të heshti. E jo pëse të tuajtë se djetarit e mështesi pa drecin, zullumin, apo shirë ku në mëral. Sepse allohë këmar besën e të të tërë, dhe burat e vërtet që jeshtë në djetarit e mbajtë të besë. E u pëthem po dhe të të tërë, dhe tërë, kërësore djetarit, kush është, është të të regoj njëzës vërtetën. Që ofshin e ta njërez përshetar, apo jo përshetar. Në momenti kur djetarit e fshetë vërtetën, nuk e të regojë të dhe të lënë, Ater ky dijetare ka humbur vlerën e tij dijetare. Sepse vëllai e dije nuk është me njohuri të shumta që mund marr njëriu mbajnë njëriu tru të tjerë dhe ti zer zervoje. Dija është ajo që zbotohet. Dija është ajo e cilit të çojë që ti bindesh urdhëve të Allahut. Dija është ajo e cilit të bën që ti të parhamesht vërtetën pa u përmbytur mazu për shmallot. Për këtë dojmë Nusudi Abdullah ibn Nusudi thoshte: "Kafa bi khashyeti Allah ilma, myafton". Frika ndaj Allahut si dije. Kush frik? Ajo frika e Allahut e cila e don njeri që distot, një e të thotë, të shfrikës së krijesave, kështu, të vinosi kryq. Domthonë, dhe frika e vërtet, dija e vërtetë që dii, e cila çon njeri të ketë frikë më shumë se çdo gjë tjetër, do nuk pyet pas krijesave. I shum zonë zerë, krahasuar me macet, i krahasuar me mushkë apo peshk, kush do të qeshë ata? Kush do të qeshë ata? Në gjënda, dukshohet që dietar tani të Islamit. O dhe profetëson sa semë dhe çka u urdhëruar. Dhe shikoni vallahi se ku do të jemi ne dhe çfarë diskutojmë ne dhe çfarë të thësi. Thot profetësonë: "Letemun bil ma'ruf wala tanhawna 'anil munkar wala ta'khudhuna 'alaydi dh-dhalim wala ta'truna wala al-haq atra wala tafsurunna 'anil haqi qasra wala ya'ul yadhribanna Allah biqulubi ba'dikum wala ba'd fa wayla'un kum kama lu'ina bani isra'il." Sot Profetul sallallahu alaihi ve sellem do t'urdhroni për të mirë, urdhër, do t'ndaloni vetë qytet, edhe duhet ta merrni mizorin për dorë, ta merrni për dorë dhe ta detyroni për tek hakun, edhe ta ndaloni nga ekota. Ose për ndryshe do të përplasë loja zëvet me njëri tjetrin, do t'u krijojnë porçarë dhe do t'u mallkojnë siç u mallkuan beu Israilit, të, si të cilët e kryelin të keqën ndërmjet njëri tjetrit, edhe nuk i e kundëston njëri tjetrin të keq që bën. E shikoni mizor gjësh mizor. E shikoret e cilin do mund dëshiron që të vendoset vendoset vetëm vend në ngadër të Zotit. E thonë do ta vendoset se kam interesa. Ndërkohë që detyra jote është ta kundërtoni tuaj kibrika Allahu sepse po e ngrevetën tënd në ngadër të Zotit. Kështu Zot profeti sallallahu alajhi wasallam. Më di profeti sallallahu alajhi wasallam, i vendos ka çfarë ka përgëzuar ata njerëz se cilët e kryejnë këtë detyrë edhe tyra në fundimin e tyre shkon der në vdekje. Theu profeti sallallahu alajhi wasallam hadithin e saktë. Ka tha profeti sallallahu alaihi sallim në hadithin e sakt Sejid i shuhada Hamza ibn Abdul Muttalib Thot Zotri i dëshmorve është Hamzai është Hamzai i birri Muttalibit Dhe Aj personit cili shkon të njim të njim bret mizor Edhe ur dhe orënët të për të mira Edhe ndagonet nga të këshijat Edhe këm bret të shkon e vretat Kuj është dëshmorri me i mirë dhe me i mathek Allah s.w.t. Edhe thot Dëshmorimi i madh kush është? Është ai person i cili i urdhëron për mjetën e Allahut. Skonte mbretitin e Zorr. Zullumqaja i thotë: "Ke frikë Allahu se ti ke vetë në dëngër." I thotë: "Ke frikë Allahu se po bën pa drejtësi." U kupton? Dhe jo ndihmon, dhe mbështet në ngreën e kurrizit të tij që të bëj pa drejtësi, sepse në ne, ne pasojë do bi për ti. Kështu thot profeti Sallallahu Alejhi. Gjithashtu, Allahu Subhanu Teala ka thënë: "Felema ana suma dhukiru bil jina alladhina yanhawna 'an as-sū'." Allahu madhuron kur dënoi popullin e Ashabës Sebtë që shë që njërzitë të të tështumës. Këndënoj ata shpëtoj për e që të dënimi vete ma tate cilët e ndalurë njërzinë keqëja. Thotë falemba nësu ma dhukë rëbi janëgjënë nëllë dhinejnën hënë a nësu. Thotë dhe kuatë kërë luënë, përkë i të të të që i uëzua atëwërë një shpëtojën, vete ma tate cilën ndalurë në nga e keqëja. O xhadn elldin zalmu bi adhabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Do nei morum dhe, ne dhe ndeshkuam ato te cilet bon mizori me ndeshkim to vollimshëm por shkak st fusukut i bon ata. Kështu që ndërkohë nisëm nga kë, këto spektë që tregova dietaret e momentit, të zilit ishin shembuj të lartë dhe trashëgimtarët e profetëve ndoqin të rrugë, e cila ishte rrugë e vështirë, por rrugë Fitim përurë se të këllohë E dhe po e filloj me njëri për tërën Si vi që është e Hatita Hatita e zëgjat Hatita e zëgjat dhe e zë ka qenë Një person Që moshë ati ishte që dishme në krasime në Dhurimin e tij Aji ishte i deloshtet më të të qarë E ka në që djetarët Këthën kë ka qenë djetarë e islamu Ka i tuar në kone haqgjajit Hatita E thot E mori haqgjajit E thirë dhe i tha O Hatita, undot pyet po do të më tregosh të vërtetën? I tha Hatita, pyet, për çfarë dëshiosh? Se unë jam betuar edhe dhe mbesh, i kam dhënë besën Allahut në qafa, që nëse pyetem do të them vetëm të vërtetën, nëse sforhohem do duroj dhe nëse më e bollom mirë si do falenderoj. I thot Xhajjazi që ju ju do ta dini normalisht Xhajjazi ka thënë njëri që të hiqëse kokën siç mund të heqësh mizën, domethënë pse ka ndonjëpara tëa miza, ti hiqësh kokën. Kjo e hiq kokën një xhaxhaj. Qëse njëri, një shoq i zor, madje ja, haxhaxhi kur hyrën në në, domethënë në në, në në Irak, doli me hutbës dhe u tha njerëzë kështu: O njerëz, un po shoh di sa koka që janë pjekur dhe ka ardhur koha për t'u vjedhur. Edhe un jam ustaj që i që t'i vjedhë ato koka. Haxhaxhi. Edhe u tha, o banor të Irakut, i a ja ehlë shqikak i unë një faq. U tha, o banor të përqarjes e të hipokrizis. Edhe ka bërë në ta dhe unë përdezi shumë madhe. Edhe mori hatitët dhe i tha hatitës, haqgjaj, këj njërë një këtë njëzor, i tha haqgjaj që fërë mëndimi këpër mua. I tha hatitët, apo më pytë për vetën ta dhe posët, asë e mundë qënë njërë këtë. Ti dhe i erëmiku i Allahutë. I thë ti jërë er, miku i Allahot, sepse i vret njëzit pëndresisht, i vret njëzit dhe u hejt këmë njëzit me hamendje, edhe ke varë njëzit dashot Allahot, subhanu ta'ala. Atër, i thë gjëllatit, haqqaji, merëni, merë dhe torturojë, se du ti djëzëri. I thë hati të askepër në djëzëri. E thë duonë të torturonë, edhe nuk, nuk nëzijet një erënkim të venë, në thë njërë ahë. Njërë në fëtë vetë në fëtë Edhe atëjerë i më mërë fëtë E fësin shkopint Më bënda mish Edhe i angullin shkopint bënda mish të Dhe ja, ja, ja tërheqë pas e shkopint Dhe i delë mishin vete kësën vete A i gjallu këma Tërgozë ku ishte më burë kështë E fëtë më burë pas e të të dhe gjëndje I bi një miz Mi plak Mi plak të tje Dhe bënë ah, rëngon I thë njëzë e qëtishme dhe ty Një të torturë që të bëna ta në nëzore njerëzë, kur se të ashti i vetëm se në më thëmë në darë një mizë, të të rënë kove, i tha mizë avim për Allah, tha, dhe që avim për Allah, dhe që avim për Allah, dhe shme rëndë, se që avim për kërëjesave. E tha Allah, kur do, të zhoj të kujtë durimi, durimi. E, dhe do në durimi. Edhe atër, kër, në më dhën e pa, e gjellade që më bëndë me bëndë me bëndë, me, me ta n Po të prishë më gozmë, po të bënë njëre zë më dhe voqëmë Se kështë e prishë e për ta Edhe atër e kryizon Në nëzirë për jashtë dhe kryizon Një shënë moment duke dhe në shpirt Një shko një person dhe i thot O hati të kene më përgjë, i thot dhe i du i gotoj Edhe shko një visjet një, një god me pije Pije dhe më thonë Shtrydhë nga fruta Kuriasia dhe hati të së kështë e teko Subhan Pse në viziste, për në të v Kjo fjale, basen e lëgrin e njëzë e është e vogri, kurse të kallohë shumë madhe. Kjo është t'i thush mizohet t'i e mizohet, kjo është t'i thush njërët keqë ti i keqë. Keq. Ndërse, t'parnohësht t'i thush t'i t'i keqë ti i mirë, sepse ti ke interesën të, Allah i kërshë përkëjsi. Një rast t'i dërshë, rast i dërsh, ma më leu zajtë, dhe përse po them rast e në të shumëta, dhe unë po them, me thënë dër Shumë nime që në shërë djetarë në lidhëm i të, të qëshë dhe ka të rëku historitë se shokën shërësprohë që të ndohë dhe djetarë me prijësat të tyre. E një për të kështë një më më më më më zahaj. Kështë kërë vjenë, Abdullah ibn Ali, e që një për zullum qarëve, hyndë damask, dhe thënë, mask, i përze bëni u meje, në fisë bëni u meje që ishën këhulefata se kohë, i përze i vretë dhe u me pasu i rëtit trash, masteri i vjen me mozaik, i vjen i qefinosur, qefinoset, rrobat sipër qefinit, përgatitur për vdekje. Edhe ky mban një shkopë të dorë dhe njerëz me shpatullë të zhveshura, gati, ato domethënë tasat për të hedhur kokën në këtë gatë aty, edhe i thot ky o Uzaj, çfarë mendimi ke për të qeveruar në fotot? Që ne që ne i hoqëm ka pushtetin këta njerëz me zor. A është diçka e mirë, a quhet këtë jihad në emër të Allahut? I tha këy, i tha i Mavruzaj, më ka treguar finalen e Fisarin nga profet Oselem se ka thën punët e as pasëllinë. Do mëllos pas asëllinë do të shpëlbjej Allahu. Ço që qellimin ke pashti, a do të shpëlbjej Allahu. Ke pas përqendruar për të hyrë në zonë, ke pas përqendruar qëllimin pushtetësi ta kesh sot ta apoojmë nderuar. Edhe ky do të e si si përplasë për për për për si të shkopi me forcë të juqton, e tha njerëzit këto që një e vrao. Ai tha prapë. Ouzaj, ç'mendim ke për gjakun e Beniumeve, ç'ni prapë, tha ka thëmë profetis S.A.V. nuk lejojë gjakë i musimani vetëm se në tre raste. Kura i vret, vritët. Kura i është i martuar dhe bëni moralitet dhe kura i lefën e ti. Ateve të i përplasën më fërët se kash. I ta të shmendim kje dhe për pasurin që kemi martë. Tha. tha, nëse nëto kanë qenë haram në duër dhe tyre, tha, edhe ti haram në kepse u amore. Dhe nëse të që ka qenë haval, tha, Nëse ato kanë qenë hallau, dhau, ty nuk lejo, të lejohet të marrësh aty vetëm se me një prej mënyrave që ka leju Sharia për të marrë pasurinë e njerëzve. Edhe ai goditi më fort shkopin, pastaj i tha, "Ato të bën jugatës?" I tha ai, "Ata që kanë qenë përpara te nuk kanë detyruar më për këtë gjë, dhe unë dëshiroj që ti të mlesh siç më lan ata." <coughs> I tha, "Mëso shoft dëshiron dërgohesh." I tha, "Mamuza e po dëshiroj të largohem, sepse kam njerëz me para më, kam familjen, kam gratë, kam kalamajt që kanë nevojë për mua." Njërëz më ndonë njësën të abriste Mase të rëgohet Mase vdes ima muzaj Kanon pranë varët të ti Prisit mizor E thotë varë i kujtisht kërkso E shky është varë i ima muzajt Edhe i thotë kërkë prisi Nuk jam friksuar për në i person E thotë si shë jam friksu për i tisat Si për i gjesh Pa të li kështë e vendorë U friksuar sepse Kush ka frikët Allahum Friksuar për ti gjithë njërzit Dhe kushun e Kafrikon Mohun i fut Allahun në zemrën e ti personi frikprit gjithve. Kjo është ligji që ka vendosur Allahu Subhanuhu Teala. Trëgohet një gjë nga Buhari në Sunn, kaq një për Fulafave xhegëtar. Thiri Ibn Tawsi, djali i na Tawsi me Kaisanin e, e Jemanit, edhe Malik ibn Anas, më Malikun. I thiri të ka kështellën e tij. Dhe kur hyn, u likom për, për një fërkoje, më pas ju ksyi Ibn Tawsi dhe i tha: Më tregon një hadith në babajo Tausi. Dhe i thaj, po, më ka treguar baba im se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: Njerëzit që do dënohen më shumë ditën e gjykimit, kush janë? Është një një, një përtyrësh një person te cili i ka dhënë Allahu pushtet dhe pastaj i fut padrizimta. Dhe i tha tamam hadith që për sa të shati. E pastaj që ndërrin fërkoja, i, i thoi më Maliku mlodh rrobën sepse kisha frikë mos mos bëhesh epis me me gjaku leti. Osifta mushimo i tha apo ka thënë Allahu me dhënë Kur'an elem tarake fa rabbuke bi'ad yarmadat al'imad allati lam yukhlaq mitawif albidad tregon edhe nuk e ke parë atë çka bëri Zoti iot me Adin me popullin e Jeremit, të cilët kishin shtruar lartas, të nuk kishin krijuar sepun e tyre do të në asnjë vend. O Thamud eldhin xhabu safra bilwad, Thamud, të cilën son sonë shkëmbit në luginë, O Firaun lidhëta me Farohin në marrë O të cilët të prumët e tkruan në në në tokë. Fa më shumë në hesab, do futen të shumë skatrimit. Fa sab'a aleem rabbuka sawta 'adab. Dhe zoti i oto është një dënim të shumë llojshëm. Inna rabbaka lebil mursal zoti joti është mbusi. Kaq i tha. Atëherë thotë mali unë do të lë rrobat e një erdhës se kisha as mos më machin mos ise komo don bundë pjesën e xhakon e tij. Ai që ndorin vërko pastaj i tha. I tha, "Khalif ya. Ito ibn Tawusit Më e pak ata sot aty ja, lapsin që të shkruaj ai nuk e jep. I thotë pse nuk më jepot? Ka un frikut, që kishë bën tawse. Eh? Ka un frikut se ti do të shkruash më të një diçka që po është kundërshtim për, për Allahu dhe un do të jem urtak me ty më. më, më A derdhi kur e dëgjoi mamaliku, kur e dëgjoi këtë lojë i halifë i tha në unik. Atë i tha këtë dashëm çifllin. Thot. I thotë bën tawse këto dashmi vënë jetikim. Ai largohet. Thot atëse Imam Ali qe atëher thot ja kam mbajt mend këtë, domethënë se ish burrniç që kishte patosin në këtë dietar. E mbaj mend Imam Ali qe e ka vlerësuar shumë thë për këtë lloj burrnie që kishte. Ai do t'i tregon kaq taj ka, me Hakim. Thot ishte tek Mehdi, Mehdi ishte në një qolafava të Beni Abbas. Thot dhe sonu sofrë thori i për dietarët e njohur ku shumë Jesu Sufjan. Në kohën e tij edhe çuditshme ishte Sufjan e Thori tash i për dietarët që është njohur për këtë mërsy nuk kalen një liber dhe qantë. Ka hadithit që janë trasmetun një liber të hadithit, që nuk aji ka marë predikujtja ka që tjerë. Por, vetë nuk kalen një liber dhe qantë. Ndërsa, doon aji në të vërdër shumë një orë, përshka këtë qëndrimeve të, të fëqishme që kam bajtë o sëfen e thërënë dhe të mbrapa, të tërgojme qëndrime më mrapa, te për dhe qantë, të ti. Edhe e me rej, edhe e fut të dhëme vetë, ndërkohë ishte, ishte domthonë ai domon zvanci si i halifut aty me shpatën në dorë zhveshur dhe po rrinte. Edhe e priti ky halifë duke i buxieshit atë Sofijave. Apo ikën bua mba për nesh, po ikën për mba të varfët për nesh, më largosh, a mendon se ne nuk të gjem votën, nuk bëno nuk bëno kështu po duam? Ja, këtu ka bomba liticës. A nuk e frikti thonë që ne djigojmë tek ty domon me me domthonë me dëshirën tona? I thaë Sufjari, nëse ti gjukon të kumë, dojë gjukoj të këtyës të një, një sënduës, i të të të fëqishën, i cili ndanë të vërtit në e kota. Që e të që a përgjit një së parod. Ate i dhëtë rëbio, kështë i ishën në mësër sekretare i halibës, i dhëtë, o, përgjit besim tarve, a e lejon të i këtë gjahilë, që e të përgjit në të uniforme, dhëtë, a mje blejtë e heq kokën Po pse, thot, kyzë të dhe shoftet i, thot, ju du një gjenit e për me rëksajt, thot? Pse, kyzë të dhe shoftet i, thot, duan gjenit e për me rëksajt, thot, që ne të heqim kokën, ne të ju njërën, pëtun njërën dhe njërën. Në të njërën, subhalo. I tha jo dhe, nuk do për jëtë të dhe, për shkrujt është i urder, që kytë bëhet gjukatës në kufa. Kush? Sufjanë thëvëj. Dhe me kush, dhe me kush, as kush mësë ndërbëm një kemi në ti, betë që të dojë vetë? Që të dojë vetë? Nuk kader në kush një kemi në ti, si të përqia ti? E shkujti, kë e mori dhe në të lehet e qeshme të khalibën, kur doli, e hodhëmë në lomë. Në flakë në lomë, lehet e në khalibën, dhe pas e u shëf, i ku, se morë vërës në shëpaj. Dhe në pas e i futën, atëja shërik, She, sherik ibn Abdullah an-Nakhai. Edhe, edhe kom, bëse mraba, e takon pasë më brapa Sufiani thori Sherikun. Dhe i lutot Sherik. Mbas gjithsa i dihet madhe që tha Allahu, ti merr, do të thonë, të merr të lëpushitet dhe bëj gjykatës. Tash do të thoni, por çka të ke që ka të bëjë gjykatës? Do të dërgoj më brapë, bosh problemi. Sepse kta kanë qenë njerëz të ndriçuar që kanë qenë ndriçuar Allahu zemrat. Nuk ka qenë njerëz të verbër, si çastot njerëz të thonë. Edhe i thot ti ti pranon bush gjykatës, i thot ai po njerëz kanë nevojë për gjykatës, shëriku. Edhe i thot sociali po njerëz kanë nevojë për policë. A do të pranon bash policë ti? Në një kohë që projesën e kanë ndalur, do të bëhesh polic nën pushtetin e njerëzve dizor. Kan ndalur. Na fëditë që sa të kenë niko në libër. Në rregjëse tregon pasë domethënë tregojnë dietarë shumë ngjarë, unë do të bëj shkurtë nëshallah. Ngjarë tjetër Ka ndodhën me Bujafërë mënsurin edhe me Sufjanë e Thorin. E të kohë e Bujafërë mënsurin Sufjanë e Thorin dhe i thotë, kërko preme e që e në vojë ke. I thotë Sufjanë e Thorin kështërët. Ki frikon bahëm se e kembushur tokëm në padrërësi. Atër, a i mënsurin, kërë mënsurin dhe mëllur më më më të bëndë më të dy. Mërët i kështë të kokën, i nuk ishte problem të, i kështë në kokës. A i uli kokën dhe pas I tha titha hybën të le pushteti Me shpatët e muhajgjive dhe nësarve Nërsa fmitë të tyrë Sotë të të desin në rria Parne kifrika Allah Dhe, dhe qohë haku në tyrë Ate u li kohën prapë Dhe të të mënsuri Shka Khalifja U li kohën prapë Dhe i tha për sërit Një që Mështë që një vajke Dhe Sofjani Iku dhe Eladu Ikë dhe për që gjithare Shka njërë dhe që diqë Njërë i tjet Rëgonë me në zinë gjithë të transmitimi, por me khalife në Bujafërën Mansur. Thoti ishte Ibn Abidhim, ka qenë një në djetarë të Medinës. Edhe ishte shkoj të khalife, Ibn Abidhim shkoj të khalife. Edhe prezimë në të ishte dhe Hasan ibn Zeyd, i cidë ishte prisë i Medinës, në më dhënë zëvëndës i khalife për Medinën. Edhe vindë në mundi sa jesë në fisi el-gifar, el-gifarionë. Edha ankoan te halifja për këtë Hasani ibn Zeidin, për prisin e Medinas. Ankohen dhe thonë, "Halif, ky është këtu, këtu, këtu edhe më radh." Edha atë i thotë ky Hasani, i thotë prisit. O pris besimtarë, pyetë ibn e Bidhin, ç'a mendimi ka për këtë? Si flasin keq me mua? Dhe i thotë, i thotë ai halifë Bujami, "Sogj, ç'a mendim ke ti ibn e Bidhi për këtë?" Thotë dëshmojse thot, se ata thotë, "Flasim kot edhe han, u, do të thonë o han mish njerëzish." Edhe i mundoi shumë. Edhe i thotë Mughafa al-Musuri, a e dëgjuosë se çfar tha? I tandri varionit oprise besëtarëve, pyeten çik këtë libër në bidhime për Hasan al-Zaydi, çam nuk ka për të thotë. Edhe e pyesin. Edhe e pyet Khalid, "Çmëni kët di për Hasan al-Zaydin?" I thotë dëshmojtë thot, se ai gjikom një madricitë, dhe ndjek dëshirat e tija. Edhe i thot, "A e djovëzo të Hasan se çfarë fort për ty? Ky është shefu i të vogshëm." I thot prisi. Atë i thotë Qyhasi, i thotë o prizë besimtarëve, pyetë për vëndetata. Për vëndetata. I zotë shëmundin ke më, i zotëm lëro prizë besimtarëve. I thotë po të kërkoj për hir të Allahut, për Allahsit që ndprijesh. Nuk tregosh. I thotë haj tim kërkom për Allah dhe sikur ti nuk e njeh veten tënde të, thotë. I tha thot, pash Allahun të prgjigjesh. I thotë dëshmoj thotë se ti e ke marr pasurim pa drejt dhe ke vendosur të jone hapun në mëd dhe mësoj se adresa është në derën tjetër. Edhe te ndri dhe Muzafirit, shkon dhe ka pas të flogut të mbrapa. Dhe i fotohu Muzafirit në sulin e tij, thotë, "Sigurisht mos isha këtu, zot. Sigurisht mos juftu jam tash i, zot. Do të kisha kapur romakët dhe persët dhe turqit, sikur s'kam kapur ty tani, zot." Dhe i thotë dhe ben bezi opriz mysimtarve, "Ka qenë priz para te u Bekri dhe Omeri, edhe pse rinë Medini kishin kap turqit dhe persët dhe romakët, sikur s'i kam kapur ti mot." Do të thonë ata i zgjudham në shtëpi pashallau sikur unë mos e di që ti domosht vetëm se e di se që ti i vërtetë do nuk diën se do të kishën bërë subhanallahu si yesa cilëshit në vetën e ty Allahut vetë për çështën e padilici nuk bëhet shirku nuk bëhetu për të pagut ta njejë domë linjën Allahut edhe takt i ndonjëta dietash që shoqëndrin fuqishëm atë kur dën për jashtë ta konsuvian e thori edhe i thot u Në më i do t'im në bëdhimit, muar adheshtë që t'i këshu këshu i këthënë ati të të të Allah, t'ashtë për leve dhe mirë, dhe që i këtë fëllëton dhe formën. Shkësë pa Allah, të shërën. Lefëdër një i djetërin, për di shka dojnë që sot, që u të huaj. Shkënë i t'in gjerën t'jede që i këndohë së fënë thori, dhe kjo është shumë në që qëtë dishme. Kër mori Edhe nuk e shodi që kta temperaturë të cilët elpijen, kpusët mbretës. Sa ka për tyre. Edhe kjo është shumë e rëndësishme për të treguar ozë që Allahu mëdhëruari ka treguar i ka, ka ndarë dietarë dy grupe. Dhe po nda pres 2 sekonda për tërguro, i ka shumë të treguar diçka shumë e rëndësishme që duhet duhet ta ftoheshë që në fillimin e vërtetë. Allahu subhanahu wa taala udhëze ka treguar për dietarë një grad shumë lart kurrë. Dhe ka treguar për dietarë një grad shumë të poshtë kurrë. Allahu mëdhëruar në Kur'an I ka ngridjur djetarët dhe gradhen e me lajke Dhe i ka bërë dëshmine tyre të barë barë -bar me dëshmine me lajke Shëhidë Allah Në nëhu la ilaha illa hua o el me lajke Të u ulu lë ilmi kaime be të kërst Dëshmonë Allah Që nuk ka të adhërëti dhe kërështi Gjithashtu dëshmojnë me lajke dhe djetarët Për të gje Me drejtsi Kjo është bradhe larë që ka një të adhërët djetarët Kërëse në të kundë që ata dietarë të cilët mos botojnë vërtetë nuk iftojnëse të vërtetë ata në gradën e qenit. Ot ywali an-naba alladhi atayna ayatina fansalakha minha fa ittaba'ahu ash-shaytan fa kana minal ghaween. Wattaba'ahu wa fata'a ash-shaytan fa kana minal ghaween. Fot tregu aty shembullin aty personit të cilin ne ja u dhamë jetën, ne u mësoja të u binditur dhe ai thush vesh për ty ndoje dëshirin e tij dhe ishi për të humbur. Fa mathaluhu ka mathali al-kalb. Fadallahu shaymun tis shaymun al-qenit. Nëse do një dietar i rinë në qratën e e mëlaidëve, po arden këtu të qetë. Prandaj vëllai do të dhe pasojës kur një person që është dietar këtu do të thotë që është një i mirë. Një dietar do të thotë që ka marrë një përgjegjësi shumë të madhe. Nëse zboton dhe i fton njerëzin të ai është meritolar. Nëse nuk e zboton dhe nuk i fton njerëzin të ose zboton pa dalë pa ai është gjëra që meriton. Dhe nëse ai shjishet për jetën të ta vota ai është sicheni. Edhe kjo dhe ky shembull i më i bukur që ka dhënë Allahu për këtë, dhe që ka nevojë për imsim të veçantë për ta treguar se çfarë kuptimi ka qenë po rasti. Gjithashtu një një shembull tjetër ka qarsur për gomarin, ata cilë të cilët e mbartan librin dhe nuk e kuptuan atë. E rëndësishme është që ne tashmë po treguem për dijetarët, atë cilët kanë qenë shembuj të qartë. Shembu e thotë të vizituar hamorëshitin disa prej dijetarëve euroruar që morën pushtetin ndërsa Sofiane Thori i cili ishte nga direktori i vendit nuk shkoi. Dhe Harun Rashidi ka pas shoqërinëve tën përpara shkonte, të merrte pjesën me e vezhgrisjes së tij, Harun Rashidi merr pjesën e vezhgrisjes së tij, dëgjonte këshillën e tij me radhë. Edhe edhe do të shumë Harun Rashidi, do të shumë Sofianin. Edhe dëshironin të takohte me radhë, edhe kur nuk vajte Harun e nuk vajte Sofiane për të uruar pseu bo khalife, i erdhi shumë rënd, shumë keq dhe i shkruajin letra i fakshu. Bismillahi Rahmanir Rahim. Pra e robit Allahu Harun ar-Rashid, prisit besimtarëve tek vllai i tij. Ja dërgoj te let vllajtim Sufjali al-Said ibn al-Mundhir ath-Thauri. Thot më pas sot them o vllajim, ti e di se Allahu i mëdhuar ka bër vllazë noi ka vllazuar besimtarët. Edhe ka bër te gjë për hyrti, domthonjë se ka bër që njerëzit ta bëjnë për hyrti. Di e se ont kam të kam bër te vllajtim. Dhe nuk e kam shkëputur dashurinë që kam për ty. Thot dhe un vetëm se mbar në zemrën time dashuri për ty. Shekë është buta subhanallahu. Në Allah ti e ja thoshë thoj un kam menduarmë në duk tësë, më zot ndaroi që ti thuhet, ti thot prisi. Që pushtetin e kam në Kina, dendë ndërnëzit. Ti thot një personin, të lloj fjalësh, aj mirë do më shtrohet, ti zi punë yon. Jo, Zë se u xhallar tani, dhe kë më shtrohet. Thot un do vitëm se dashuria kam pas zemrën time thot për ty. Di e thot se Nga dhejse të u të dhe dhe t'i ke njërë për ardharë, kështu i tha i. Në kanë urrua, kanë ardhe dhe u kam shpin, në kam hapur shpinë, në më të e vëndë, pëtë e a, në më dhe në... sëndukën e pasurisë, edhe u kam dhe në të të dhuratë të të mira, të më dhaja, dhuratë të cilët në, në mund, a i sajmë të në gjithë, të ku më dhe. Edhe u në përshopë që ti nuk po vjehet dhe të më të më rosh mua, dhe të kam sh Dhe ti dhët e di shumisht e shardere ka e, vizita e besimlarit Dhe lidhja e mbajt e lidhja me ta Dhe nësë të vjen kjo letra e jemi dhënë Dhe të e rëthët shpejtoj që të dishtë e konë Dhe kërë e shkujt e të letër U këthive majtës djathës Për gjithë një person përdoquar Por qëtë shikon dhe gjithë njërëzit e gjithë një kushë së fëndë e thore Dhe dhe në është përsi në ti Dhe nuk gudzon dhe një t apo dorë portierë. Dhe por gjithë një person i quhet Abadul Talikali. I thawab bad me letrën time, edhe shkon ku vaat. Kur thyesh atje, pyet për fisin Benuthor. Dhe nëse, domosdoshmërisht vjen në vën, pyet për severin. Kur ta shikosh, jep këtë letrën, edhe pastaj dëgjojë me vëmendje dhe kuptojë mirë se çfarë thot. Dëgjoj me vëmendje çdo gjë të imt dhe çdo gjë të madhe çfarë të tregon ai atit. Sepse domosdoshmërisht jeta aq u flet në të kot. Edhe atë herë morja Badiyetën e Metrës, edhe unë nis. Çkoj në Kufa, pyeti për fisin, e drejtuam, çkoj te Sofiani, i thaan ku është xhamia, çkon Badi, Abadin Marisht, veshëm me kal. Nuk nuk e veshëm rrobat buka, hipur në kalin e, do të thonë, e Xilafetit, do të ndukshin nga pamja që ishte një lidhëgo nga nga qendra. Sa apo sove në thori dhe direkt Fot ku mbathët këy vjet ambient ku mbathën e thori tha a'ud billahi al minashaitanir radhim. Iza a'udhu bika Allahumma ta'udhu bika Allahumma min taliq illa taliqtu bikhair. Fot Allahu këmbojtën tande për zotë trokici për vetë sa di që tërket me hajer. Fot kur e pa shi zot kjo kjo fjalë thot mëra shumë shumë rënd zemrën tim dhe u largova atë. Ai ku mbaj u largova thot, dhe që e vendosëm domethënë atë devena furxhamis, u ngritë po falish xhami, nuk ishte kola masa atë. Unë thot, Un, thot U futën jamin. Kur shikojnë ata që rinin me totë të, të tij, kishin ulkova të tyre sikur ishin thot hajdut. Kupton? Edhe ulkova të tyre domodin e prisi. Edhe ata ishin frikë të kërcësuar të shikonin se mos bëj bie peshë kokat. Në rrugën e selam. U dha selamun asnjëri prej tyre nuk e ngriti kokën sikon se kush jam ulhi çfarë. E kthyën selametin. Edhe u qendronën këpë dhe asnjëri prej tyre nuk tha as ulu, as ngriju aj shumë sot u trembë priturit të dhyrën emocione të fat, edhe po i shikoi ata, doon po i shikoi dhe i freqsuas. Kuazë Sufiani i reduku falë dhe i thash, "Kjo që po falë Sufiani, a ta më thon po?" Edhe atërdhja hodha lezet në tis. Çfarë do u fal? Për bashnjishtin, kur ja hodha lezet, Sufiani u lergua kushozë të thon sikur siguri i hodha një gjarpë thot për ta biskon, ta dënë. U lergua, u thon, pastaj vetë çfarëri E do e morën nga mase shpejt. E morën nga mase shpejt. Pastaj zonë, domethënë utrem, sepse kanë thënë, "Vend faj kur e padon, utrem shpun." U larguos, u diti i gjarë kur thotë, dhe pastaj morën nga mase shpejt dhe futi dorën thot tek manga aty këtu. Voi dorën te manga, erdholli mirë, kupton? Pastaj e mori atë letër me dorësh, e pau, e pa na vinte, kupton? Nisë kapëm e dorën, kapëm shumë rroba. Edha i vendos merre të lezëndë një prim shtort. Ta lezëndë një balexet sepse unë thotë estaghfirullah të amse çajë të mesë çajë me dorën e mia. Donkë po i fali Allah që të prek me dorën tim diçka që ka prekë një mizor me dorën e tij. Po, një mizor që ka me dorën e tij. Atëherë e mor një për të dhe filloi azhith. Si i fqërsuar të, sikur po shikonte vetë gojën e gjarprit. Edhe e vëllezërej e lexonte. Ti e lexoj që të fjalë që u thash çetë godës ai e, e sfalena thoi vull po çeshte se i çudito, do le? Ku mbaroi i tha themash shkruaj të të fie përgjigjen shkruaj shkruaj votat timin zorit në librin në anën tjetër të letrave shkruaj timin zorit më fanova më Abdullahin kë është prisë besimtarësh kalifja I thaj, pra një gjithë dhe ti të shkuasht, tha, shkuje, morë të të këtë thë mu, të të të mm, të mund, më nërrapshë në asaj ledës ti shkuje, thot, të, nëse e ka fituar më halal, thot, atër dhe do përshqytosh problemet të, nëse e ka fituar më halal, thot, dhe do digjen dhe të të jetë. Edhe nuk, nuk mund ngele të të të vendit tim, thot, dhe më thë në gjamin tim, dhe nuk mund ngele të të shkazët që e ka prekëm i mizor, sëpse kam fritë dhe në prishë i fenë Edhe i tha shkruj, i tha shkruj, bismillahirrahmanirrahim, prej robin fqar, Besaid, thori, të gjyna fqarë, Sofjani Bësaid, ëthori, të kërobi i mashtruar me, me andrët e ti Haruna Rëshit, të cilit ja ka hequr Allah më mëllësi në imanit. Më pasët, po të themë, unë vërë, po të shkruj të fjallë, po të shkruj të fjallë të që të, të tregojtë, që unë e kam prej rridhin e dashruiste me mendëme te jetët. Çuçetin earth... Tithut ti më dorë më dëshmitar, më bë më dëshmitar vot, duke pranuar vetë në letrën tënde që ti do të ke hyrë në shtëpinë muslimane, ke hyrë und të pasur musliman dhe ke dhënë të jëm hapën vet, duke u ke dhënë dietar, duke pasur dietarën dhan parë, e këto që sot akon atyre. Edhe ke shënzuar një vënd vet, ke hyr padrejtisht, ke shënzu padrejtisht. Për këto duhet të bëhet dëshmitar vet në tërëtan, dëshmo më u, dëshmo të gjitha ato që ishme këtu prezente, e këto. Edhe ne dhe të të shmojmë gjithë kunder teje Për para allot një gjukimit Në dhe Thot o marudhët, tithët e sulmove Pasurin e musimave Pa të shirën e tyre A o knaqen për i teje Ata cilët janë musimante të topët Po ata që punën për nëbjendur pasurin Për zekatin Po lutët arru të allot Po ata që janë, janë mes trukus A jenë të knaqen për i teje Po ata që janë bërë të koranin Po djetarët Po jetimet Po jetimet Po të gërë dhe ve, vejë, dhe juqa, a janë të nëgjur për teje? A janë të nëgjur për jesët për teje? Thotë të shtërëndojë e fortët të izaj dhe në Harufët, dhe dhe pregatit një përgjigje për pyetit të të të vish një robët një për së povë që të të bjertit. Dhe dije se të ti të që nësh për para gjykuës të drejtët dhe ti do të ke poshtuar vetëm tëndas sepse ti ti ta ke marrë lloj madhëruar ëmërsin e dijes, të zohut dhe ëmërsin e Kuranit, dhe tuljes, edhe mezhdisave të dijes. Andaj e knaqur do vetëm tënde, që ti je një zor, edhe ti je më di imami i më zorve. Edhe se pas ai shkon Dio Harut. Përse u bë të kësulloj? Ëh, edhe nuk po e, nuk po tej kalon të virëtiu. Dhe kipurit Allahu haru vetë në në krijesat e në krijesat nëse në cilët janë poshtë kurselit tënd. Allah, dhe ruhu Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem e thot, e, dhe boi mirë në atë drejtimin tant. Edhe ditën se ky pushtet sigurisht që ndenë të tjerë mund të vinë tek ti thot. Edhe ai thot do i dikit do i dikit është ata që do vinë pas tij. Edhe kështu është dunia, kalon një po e kalon një ditë pas tjetrës. Kush u kush përgatitet po botën tjetër me gjëra dobishme, ai është fituar. Përkundëzi Sundors, disa ti është thotë, e kanë humbur dynjan e tyre dhe lajherin e tyre, dhe unë thom mendoj o harum se ti je prej atyre që kanë humbur dynjan e tyre dhe lajherin e tyre. Dhe i thot, kujdeset se mos më shkruash edhe tjetër më, se unë nuk të më përgjigjem. Selam. Selam. Kë ç'i përgjigj ti? Ço spa, çfarë ndryshimesh fuqishme kanë bërë dietar vallaja? Vetëm për shojë, në mënyrë të përdëritshme. Edhe do të thash kur të më sigurisë, unë kam zgjedhur disa dietar të cilët kanë më qëndrime që gjithësupt fuqishme Por çështi që mbase nuk dukën, në neve la dukën të vogla, por atom tek allo janë të madha. Pra këtyre ka qen Said ibn Musayyib. Shikoni edhe çfarë thos Said ibn Musayyib, Allahu i sapo mallë po të disi ndjen për zonë, domethënë un çuditem se çfarë kohë jetën e sot. Un çuditem çka kanë jetën e sot, gjithçka thot Sufjan al-Thauri, ky domethënë Said ibn Musayyib, i cili ishte prej tabiinve, prej kokave të tabiinëve, prej gjitarëve, mundi tabiinëve. Thot shumë E kalën si fjallë të urë, thotë. Mosin Ngobli, Mosin Ngobli, sytë duke shikuar di muese të mizore. Shë jo mizore, di muese së unë qarë dhëtë. Vetëm se duke i kundështu me ta me zemëaj të tu, me zemëaj të tu e, thotë. Sepse kam frisën duke të të fshijen punë të tu e të mija. Mosin Ngobli, sytë duke shikuar, thotë, di muese të mizore. Ku shë di muese të mizore? Po të këllë i Mahmedin. Kër e futë të m A jamu prendi muslimizorve thon se pse është përmendur i hadith dhe nuk e di është saktë se saktë të saktë hadith që tregohet që ndihmuesi muslimizor, ndihmuesi muslimizor xhenek zoparku do të ketë dënim madh më radh. I thotë po e saktë. I thotë a ju prendi muslimizorve? I thotë Imamedi, o ti si prendi muslimizorve? Ti je për vetë muslimizorve. Ndihmuesi muslimizorve quhet ai i cili të ka flosur ty, që të lan rrobën ty, e zgjutton ty. A jo ndihmues muslimizorve që ka dhënë mundat? Kurse ti je për vetë muslimizorët dhe sejnë Mosejib ka qenë të dhëndri i kujt i Eburërës në më dhënë edukuar dhe në më dhënë Subhanallah në familje Mëllajah babaj ti ka qenë uh, Mosejib ibn Hazan dhe gjushë ti babaj ti dhe gjushë ti ka qenë sahabë, këta ku profi në sallallahu sallallahu edhe tërgohet dojnë që khalifja i dha aty do të thonë një, një pasuri të madhe, do thonë si tip dhurate. Edhe ky i tha nuk kam nevojë për të thot, as ishë, për të dhe as për bënë me ruana, të cilët ishin ishin prisit e e gjithë selestom. Nuk kam nevojë për ta varëhë, do të desë do të takojë Allah dhe gjykojë individ më i ndëmit më i tyre të kërcit. Selmusi. Ka bërë një ndryshim shumë fuqishëm në kundrit prisot. I kërkon shkon do të thonë tregon Jahja Ibn Said. Tho të shkrujti Hishamit në Ismail, që ishte prisim e dinës, dhe kërdoj mergjim në Marwani. Parë kësa i dhe shumë të lujtës këtider, thot kjo dhe më dhe në seljë u Musiib, ka pasë një vajzë në cilë e ishte djetare, në më në kishë e të ku vetë, djetare. Edhe i agrakonë khalifja për djallin e vetë. Khalifja. Edhe nuk përnën të japi. Që khalifja, nuk përnën të japi khalifës, Se do ka frikë se vajzaimi do më shtrohtë pos dunjas. Nuk kishte si ta përononte idenë që ta çonte vajzën vetë te ata që ndiqin dëshirat e tyre. Nuk shikonte ata njerëz që dëmë do bia do buzëshmëria këto gjëra, gjë që shaqe vallaj. Gjë që shaqat, cilat me cilat duhen ta mbështas me me njerëz sot. Edhe unë qetë muaj në atë xhlifin. Është pas ai kur domon po i vinë në fund e meli në numëruanit, i tha njerëzve dua që të jepni besën pa vdekur sepapte ku duhet i jepni besën ulidit dhe suleimanit dy vetave. Edhe i tha, i thonë domthonë merrin besën gjithë, merrin besën e sëitit e Husseinit. Tha ata, "Kamë frizën e sëitit e Husseinit, nuk ta jepesa për dy vetat." Sepse për vesën kanë dalur zgjithë besën për dy veta për njërin. Edhe i thonë ta shkoni merreni me dhe kërcënoin me vasi. Thonë do të hidhim kokën. Dhe i thotë ai, vjen ai, domthonë thua trgo emrin, personi prisi në Medinë. Edhe i thot më ka adhën urë dhe në khalifja, që dhe të të parëqis disa kërkesa, po nuk i parënovë dhe të të heqim kokon. Edhe i thot e i dhe më thujt të heqim kokon, po që i sa i në më thonë këmbun në të vetën, dhe një e gërën i shpagën, dhe i prapë këmbun më se heqin kokon dhe për më meren edhe rritin me kam zhiktot, edhe si në vërdot qytetit për të apostrovar. Edhe i thot të në shumët, më ka ad Nëse ai nuk panonta vepë për 2, atë paraqiti një nga tre kërkesat. Po para një për dyre, le. I tha, i tha domoshem, unë do të lexoj letrën e halifës syt njerëzve. I tha se ai Musa i, do ta lexoj letrën e halifës syt njerëzve. Ti vetëm do heshtësh, nuk do thosh as pushë, jo, vetëm heshtësh. Kaj duhet jo, të? I zotë, jo, do të thon, thon njerëz po se ai Musa i nuk parnën, të, jo, Thamilë, e pranoi të halifë. Nuk pranoi. Jo, s'bëhet çfarë. Tamire, kam i dytë tha. Kur të vita momenti tha për, do të thonë që të, të kërkoj, të, të kërkoj në më vonë Halifja për të kërkuar besën, që ti javesh besën dy personave për njerësh, ti do të më thonë mek, i bëj një umrë në Mekë, i thotë e unë nuk nis të bëj umrë Mekë për një ul, un bëj kur të, të vini jetë vetë, nuk bëj kur të thonë, e, pëmis, kër të pëlqejë uva. I thotë apo mirë kur të koja të fshihu pastaj. Kupton edhe mos dinë për shtëpia. I thotë të dëgjoj ezanin që thirrë të hajnë salatë edhe utrin në shtëpi nuk bëz vajt. Un nuk lvizot as një pllumbë. Ju s'itë keni më qetë. Nuk lviz as një pllumbë, kështu thot. Nuk lviz as një pllumbë. Edhe mirë do të hemba kur do të xhlih të që ku bënë xantonin, vijë të mirë e përgatite që po po ta vrasin në që mos mos zbulojë Aureti. E marrin e ja vendosën pogon aty çeladh me shpatë të hapura. Ai i kishte stakuturin. Vdes për Allah, vetëm për, për zbatimin e dhithit. Vetëm për zbatimin e një hadithi i cili duke tërëtpërë i volt, pse ti e bësh mes në, vjetë, me me dhobia, në me dy vjet çorblim i kap? Dëmë dopia. Dëmë të bjerë në funksionon to? Dëmë të bjerë. Ti e bësh dy veta, ata të marrë, të marrin të marra kan kushtetin. Të marë, ka, duj, të të I e dhënë pse ze ditë marrë, vetëm duhet ta punosh ti kaq. I e nëpështat, kandalu profesor, kandalu nuk ka. Kto është gjithkim ata shqiptarit. E i do të i bënë që të dohënë, e atër i a venë shpatra për kokës, kërë shkoj që a i nuk e ndao, nuk kësive, atër i morë, i kanë gjurëtu me pës dhitë kam zhikë, në më dhe kanë bërë plagë, e pasaj hëpë në gëmarë, e thunë duke brejë dhërë në poqytet, e e tha, se i mëse i tha, këto fytyrë, e tha, kam 20 djetë që nuk i shumë. Këto fytyrë, e tha, kam 20 djetë që nuk i shumë, pëse nuk Ditë vetë rrugën shtëpi, xhami, xhami, shtëpi. Edhe vajzave të cilën nuk nuk pranojë të hipte, dalin familjes, kute dha një nxënësit vet, një, një furaj. Qishin nxënësit. Edhe treguan ku nxënësit tot, ku ka ardhur mosin vajzën shtëpi, në drekën bombardes martesës, ai ndalmson në vajzën shtëpi të kitin derë, tha dhe kush është? Tha Seidi, fam shkonëm të marrë dë gjithë së ditë më të dyja, s'ka kush ndermand, s'ka fizëm ndermand, sepse ka 40 ditë tot çi shtëpiçi miçi miçi miçi spi, spiçi miçi miçi dukti dal para as do, bër I do nuk plan, të, të bëri me njerëzit. Edhe luqdisi plazot, se të kishim me qeftë bën çantonë, e torturoun, e torturoun, nuk kishte nuk bënte dobi të vonë te ajo këtyre sepse kishte diçka këtu në zemër që ishte më e madhe se ajo këtyre. Nuk rindësuy. Të janë shumë pacientë të tregovan aty, të cilët domohtund të shkojnë me pagotit. Fakti është domodin historikën shumë të vjetër. Unë u bë diçkurtoi sa të, të, të, të, të kemi ke mundsi. Gjithashtu në kohën kur erdhi Abdullah ibn Zubejr, Abdullah ibn Zubejr e dha sahabin. Edhe u bë pris në Mekë. Morri kushtetin Mekë, në kohë që ata, domethënë, halifeti ishte në, në Dam, u boi një përplasje. Edhe dërgoi Abdullah ibn Zubejr në Medinë. Dërgoi në Medinë Jabir ibn al-Aswad al-Zuhri, as që ishte pris në Medinë. Edhe ky shkoi për të marrë besim Said ibn ibn Musaid ai tha ky nuk daja besë derisa të binda kur gjithë njerëzit që ky është kalifë. Allahu e zberi. El ky rafi 60 më shkrap, prap. Said ibn. This is forward ku dovojmë dhurë dorës për mua s'por unë njeriu. Me të gjitha ato ide të forta deri në fund të jetës s'ti. Gjithashtu, i për dietarëve të mdhënë, të cilë kanë mëshirë mundë të qëndë te mam bohalitja. Emam dhënë drejtë në lezër në, në, në pak tim për këtë imam. Po këtë ka që një idiotarë i mahu I cili I cili Nuk i trembe i syri në të regjimin e të vërtetës Edhepse Halifja ishte njëri I cili nuk, nuk, nuk falte njëri Po a ti nuk i trembe i syri në të regjimin e të vërtetës Nuk din të i hipokrizi Nuk din të rrub të dredh dredhua në daun e ti A i edhe nuk e kishtë e frik për shtetële e sot panit Nuk kishtë e frik asë kënd Për të dhë, për thëndë vërtetë Nuk i fërsa shës kujtë E shënë një për një djetarët, më dhejtë, cilë dhe të më dhënë, kanë tërgut vërëdhënë për fëshehërëtë. Edhe, kanë tërgut djetarët, në dhe më dhënë atërë sërëtë, përse e i khalifja nuk e donë të ebu Hanifin. Nuk e donë të khalifja ebu Hanifin. Shka ku i fëshehët që kanë tërgut djetarët, ishte sepse khalifja ka qenë për bëni Abbasë. Dhe e bas Abbasit, Abbasit i ureni në shumë familjen e profetis, salalloh, e selim, që ishin Edhe çdo person që ishte paralujeve, çdo person që përkrahsa ata dhe i don datat, ata urrejnë dhe luftonin. Normalisht mund të jetë një person thjesht a merrin ta, ta fusin në burg kur se Buhari shi ditar i gjithë kishë ç'i bënin kështu hap të zi, sepse thoshte on du famile profetit ta, ta fusin në burg, sepse prandaj të njerit të vogjëje. Për këtë arsye ata duhet kërkonin shkaqe të tjera, të cilat në vërtet ishin shkaqe shkaqe don vetëm për të mbuluar njerëzve për ta dëshkuar Buhariun. Edhe po nikë çfarë, nuk kishte je, nuk kishte don lajk apo njeriu, nuk mund të lajkë njeriu ose thoshte për i dhomë do bices me radhë. Edhe qollon njëherë që hip në Bilela, kaçi nji qytas, edhe i, i mund njëherë një çështje, që një grua e shtendur, i tha një personi, o djali i dy moralistëve, thonë që baba jote do nëse jeni moralist, çuta e gruash mendon. Edhe ky ndëshkoi të nxëmitës, ndëshkoi dy ndëshkime, thonë sepse ka guzuar një burrë të ngur për immoralitet. Edhe ndëshkoi 8 gambrit, edhe gambrit 166 gambrit. Edhe atë kur mori veçë Mohanive tha këto personë të ka kapuar thonë në 6 në 6 çështje në këtë në këtë gjykim që ka dhënë. Dhe i tregon pas gjyqi ka kapur vetë pas sepse sepse ka kryer ndëshkimin e xhamit. Tash me diu panikës, i thotë nuk kryen ndëshkimin e xhamit. E dyta thotë ka ka kapur sepse ka ndeshkur në kamp dhe grat duhen të ndeshkur ulur. Ka kapur thotë sepse ka, ka një koshë, një jeres, i ka dhënë dy ndëshkime në një kohë, njëse një person akuzon shumë njerëz për një ndëshkim i jepet. Ka gabuar gjithashtu dhëtë, se nëse jam dëndëshkime, dhe më dhe në bëhet njerë njerë, pasaj kërë përmësodhë njerë, njerë i o dhe vjen vete, pasaj në të shkodhë me dytin, ka gabuar gjithashtu dhëtë, se pësa jeshtë shmendur, dhe shmendur nuk ka dëtyrime, gjithashtu dhëtë ka gabuar, thot, se pësa të të të vinë në prindit ati personit, dhe të akutak u zoni dhe jo a i vetë, që nuk ishte personi q Ërëzishme kur e mori veçëndshëm dilejën e Bilalit, e morzi dhe shkoi tha Xhalifës. Ai i urdhëroi Xhalifit që e Muhannifja të mos japë më fat dallam ose dallëbim muslimanëve. Ë ndaloi. Ky ishte fillimi i sipërfaqë. Pastaj ai ndonërisht dota që gjithëshkaqë Xhalife që do mund ta mund të bënte ato që dëshonte ai vet, edhe i dërgoi një dhuratë, një dhuratë prej 10000 dirhemsh dhe një orresh, një vajzëre. I dërgoi si dhuratë. Dinoshumia jeponi se paron dorat në ti. Po ja dërgoj që ai të kumështonte dhe kët nxefesha ai t'i tregonte pas pse pse ti dhe dhe jet, edhe, vete, thot, e kumështon undo jetë. Dikon çon foshë banipës. Edhe dikon një ministër vetë, ja çon e banipës, ai i thotë banipës në këtu, "Të dorat do të ti." "Kë du?" Edhe ai thotë, "Im ka thënë prise besimtarve, më tregon çka ka pse nuk i paron." Edhe kë nuk i kthe përgjigje. Dhe sërish pasaj shkon ai domthon vetë kënde mund Khalifja dhe e pyet buhanive dhe i thot por pse ti më përnodhura ato të mia kur unë ndeshat që të krijoj një lidhje mendë me teje i tha buhanitë unë nuk e hedh poshtë lidhjen tënde ndaj meje thot me pasurinë të tënde por ti thot nuk dhe të të më dhe pasurinë tënde por më ke dhënë pasurinë e muslimanëve thot gjum nuk e porne për të pasurinë e muslimanëve si dhurat më apo shumë otë thot se nuk është hakojim fit. Nuk është hakojim ose pseuon nuk jam për atë që lufte rrug të vdot. Unë nuk jam për atë zot të cilët në më 18 marrësi çfarë të thonë këto Allahut. Gjithashtu nuk janë për atë që, shë, që i shërbësojnë të tanit. Gjithashtu nuk janë për fukarinë, thotë që të marrë ato që merrën të fukarinë tot. Pastaj gjetën një shtitë të xhalife për të dëshkuar atë dhe u mblodhën pas të gjitha dhe pastaj e ndonde të anëshkon në vurtë e do gjithë të ndonë shkak. Shau i vërtetësisë nga urrëti që kishte për Buharive pse Buharive mbronte familjen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i tha Abu Hanifes, dua që të bërosh gjykatësim. Si I dha Abu Huraira nuk përlot gjykatësit. Pse nuk pranoi? Ktu ishte fshetsia dish të tregoj vëllëza, pse nuk pranoi? Me çu do gjikonte? Do gjikonte me ligjin e Allahut. Por nuk pranoi. Edhe i pyeti, pse nuk pranon vot? Kjo është përgjësi, ti do të ka dhanë Allah përgjësinë. Pse me përgjësinë tjerë, ti friko mohon, kjo është përgjësi jo ti dietarë kurradh. I thot ai, ë gjykatësat nuk vlen për një person vet si puna im thot. Sepse un thot nuk gjykoj dot kundër teje, por në vin çështë thot kundër teje, un gjykoj të kundër teje thot. Askund nuk fryu tutut, askund nuk ndon atyre komandantëve tutut. Prandaj thot un nuk gjyj nuk nuk bën dot kë do të thon gjykatës, sepse un thot çikur shof ty thot, çikur të shof të thot nuk jam rregull thot. Për këtë arsye thot nuk bën fare gjykatës. Së kishe frikë, se po të bësh gjykatës, do dhe heshte ndaj të kia që bën dalifja. Nuk do urdhon dot për të mira. Dhe kjo dhe të të shonë dhe të të në shkaterimin e ti. E pra ne i tha, ka thënë me vedër e të të të shkaterimin e ti, me më mi nërguar më më më për e se pune, se sa du mën të afroma të të ujë. Më dhe, dhe të rrgohet një me gjithë shënë njën që ta usi, po dali për nga tema, ta usi më këjsa në një mani, të dojë, të dojë rasën, më kujtu dhe shi, ta usi më këjsa në një mani, ishme në del në vetë, vetë n ta usit bje, dhe, edhe vjen në më gjës, e i prisi jemenit, edhe i e pselam ta usit, ta usit asë nuk i këthin gjëbap, asë nuk ishe e shikon të fëtyrfar, edhe atërë të kënë këjë birri, i e pdojnë, i, i thotë të mbeja halatës në basë nuk ka njohë fërës, parë edhe nuk, nuk të shumë, i thotë gjë dhe joh, thëm, ka njofë, po, nuk ka njohës, për vetë nuk dojnë në përgjegjë, mas e lërgohës me prisi jemenit E i thotë kë, i thotë i atë të usit dhe dhe mërët, i ku ishë të gjithesht e dirë me shpatët. Nuk të asisot përkaj që të sa një përgjithë nuk i dhalë, ti nuk durove dhe do, pa pa të i dhe dorë, dhe urove dhe dhepse, nuk, nuk përgjit, i usifikohet, përse nuk i me këtë dhe mërë gjithë në atyhtë. E përndërdozë të dalës të nërët të gjithë me shpatët. Këthemi dhe gëhë nifë jam. Atërë ku nuk përnë e krytëm që të që të bëshë në në gjukatës në përsetin e, e burgja për mënsurit, atër e je burgosi. E burgosi për një kohë. Pase e nëzove, edhe e ndaloj që ti për fëtëva. Ma djen, disa kohë e ndaloj dhe që të një dhe përshpisës. Ma djen, thurën me që i e ka rrahur, në qinë e dhjetë kam gjikë. E rritë e dhjetë dhe i thoshe përnoj gjukimë, përnoj gjukatës. Riftet të të kam që për për për për dhe përnot bëjë gjukadës Riftet të kam që dhe përnot bëjë gjukadës Përnot, përnot, dhe në e rukë përnot Edhe thuhet të mund që ka Në fund fare pasaj Thuhet, Allah të më se vërtit është Që e ka helmuar Dhe sa vëdi që më shoft. Imam Malik, më më më më një qëmë Allah më shoftë Imam Malikën Më bënjë Allah, se nuk du të zetë në shumë shumë Shumë për për shkurt fare Imam Malikën Malikën Imami i qytetit të profetit sallallahu alaihi wasallam, Darul Hijra. Çfarë ndrimi ka mbajë gjithashtu ai? Imam Al-Liqut u tregonte njerëzve hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam. Nga ka treguar filani, nga filani, nga filani, në ky person që është e varri i tij thoshte. Se ka thënë kështu kshu sallallahu alaihi wasallam. I kishte varrin profetit sallallahu alaihi wasallam. Thonë ka thënë filani, nga filani, nga ky nga ky që është e varri i tij thotë edh njerëzit unikomat e dhyrë thot unikomat e dhyrë thot sikum bita arrin një zogjtë e kupton edhe djollin me me me me nën shtrim plot hadithin e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe e ndjenin që diku me loti kishë qenë aty afër diku ai kishë qenë aty dhe u tregonin njerëzit për tret. E ndërtirën një herë u tregonin babai u ,UM, i hadithit dhe u thot ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam leisa la mustakrahin talaq nuk ka dhënëriu imponuar talaq. Domethënë se një person e merr bisoletën dhe i thot, i thot, i thot, burrit, divorciojnë, dhe që thot, i e ndarë, në përsi nësëtë braga. Kënë nga frikës më së desi, i thot, i e ndarë, burrit. Dhe, dhe, dhe, dhe, dhe të regon që këllu i divorci, që e divorci imponuar dhe nuk është saktë. Dhe dhe dhe së këtë asotë i me dëshirën në vetë, së përse nuk është i saktë, dhe dhe nuk është që e, e, e, e dhe është burriti prapë O, uh, po harp këtë ditën mendinë, fillon duke treguar njerëz, do kush kupton për tjetrin që dëshiron, të digj pëlqen, të kishte njerëz që tin doni, dini kundër halifës. E dha por desa që që ka kusht që të çesh divorc, që t'i dha çës së besës, ne i kemi dhën besën halifës. Atëherë ai na ka detyruar, na ka detyruar të avë besën që ne ne nuk mund ta ndonë të tinë sepse i kemi dhën besën, sepse kemi më imponim besën. Që si kemi dhën besën të vërtetë. Ajo mund duke përdorur, dukur sipas domethënës asaj që në më intereson atë vetë argument, u përhap argument duke bërë problematikë ndër u përfit në madhe. Për shkak të hadithit. Atë e shkon lajm media Khalifes, dhe i jep urdhër për Muhamlekun. I jep urdhër që të që të ndalohet dhe i thotë mos tregom njerëz të këtij hadithit. Po të mos u sot tregoj njerëz nuk këtij hadithit, ndalon. I thonë ai nuk ka mundësi dot që mos t'u lejoj atë, thonë nuk të lejohet atë. Nëse i thënë i si mamaliku datë të dërgon një spiun, edhe pini mamaliku i thot për këtë hadith. Sut njerëz. Edhe mamaliku u thot sut njerëz hadithe të plot, siç u kishë thënë përpara. Atëherë e marrin dhe torturojnë. Edhe e marrin dhënë i mamaliku dhe e torturojnë atë. Dhe domthonë rref, rref, rref shumë. Megjithatë i mamaliku normalisht domon nuk rreshtet domthonë se treguarit vërtetë pse rafi. Dhe kjo është domethënë se keni një dietë ardhë, ata do të tregojnë të durueshëm. Por tregimin e vërtetë. Dhe pse ajo munduhet diçka e, mundu e vogël, një hadith. A është për një hadith? Çifte për hir dëm të do të prisë për të daves. Për të dëm të do prisë, domoshashmëri. Çifte nëse pse do të tregosh? O po do vë vallahi, po sigurisht të tregojmë mamalikut hadith, edhe shoftë vet hadithet e tjera në zakshimbrit fehas të tën. E para dyta, po mos ishin sforhuara tani të njëjë forme, nuk do këshim blitë të sforët e ne, dhe nuk do këshim në nëzitës që ne dërëmë si së dërëmë në ta. Po sikur në ne, sikur në ta të bolin dredhe, përte si që bëjmë në dredhe oso, si që për të rridhe dhe në esot, asë këshim bërë në blitë fja në herët e ne, kur në ne esot dërishim sot më shrik. E këpëtoni om, vlendër, në vëndëzër, parënë vëlluaj po them, kjo fejë është pë dhe ne siçë më von për të tjerë ekip për një si do t'ju tregoj më ato hibridë më pas. Dhe un kam frikë se me këtë lëndë drendishi do i bëjmë në feston, do na mallkojmë brezë ditën më pas. Siç si ne kemi mallku brezë dje në përnesh të cilët e thradhën Allahut. Do na mallkojmë brez të vëllëzë, po qëse ne nuk treqojmë të vendosur në feston. Nëse ne nuk e treqojmë në feston, as siç ka zbito Allahu, do na mallkojmë brez më brapa. Subhanallah. A është përgjithësisht u mallkua? Imam Muhamedi. Unë kam dashur të futem te Imam Ahmedin, se kjo ka nevojë për një msim të çalt, sprovë dike që është shumë e madhe. Do të doja të gjej diçka tepër veçantë. E kanë durturuar shumë, shumë radh, pa u ditë që kanë funë një periudhë me Ahmedin, sa kujtohet, megjithëse më do të thonë, pas që ihetë ti do të msimë më çalt. Më e kam bërë dietar libër të vëndëj në për ihetë ti për sprovën e djallaja. Ka parë profesorën nënë dhe më shfiu atë, në kohën që s'provuam, dhe i dëgoj lehtë Imam ima Ahmedit dhe i ka thënë, "I tha ajo shefiu, kam parë profesorën nënë" dhe ka në thënë, "Thuaj Ahmedit, thuaj Ahmedit të bëj durim." sa i njësër të bëhë dërituë si njërëse. Thuaj e vendit për të durim sa i njësër të bëhë dërituë si njërëse. Edhe thoshë thosh njërzit si kur të përnonti Mahomet, i që kërën që këriuar, dhe ishë në këthu njërzit të dojë besime, sot, a kjo a kjëtë të këshë ngëllë? Të përse vetë me njëllë? A i dhe një person të të të të sinë e kemi në për fundë? Kjo është të vëllë n Borri cili do ka të thonë është rrallë ka një kanxë historisë këtij. Nuk po e tregoj domosdoshmë se që në mes kanë nevojë kënaqem se ne veprojmë sinçrantisht, e kemi shkurt, do një domosdoshmë për t'të treguar gjithashtu Izzedul Salamit. Para kësaj tu e tregoj për një dietar i ciliçueshë Abu Bekr ibn Naбулsi, taci në kaq Imam Imam Dhebiu në librin e vet Ash-Shahid Teshmari. Abu Bekr ibn Naбулsi ka shënjë dietar, i cili vetë më fal goje tha. Fjalë që mbas njerëzit do vlersojnë këtë. Po çfarë e ke? Si duhet ta thoshë? Davi do Davi do mendobija, do moszhmëria. Do të bërtë gjëra vërtet bien për ti për ti për Zotin, një për ti, për të folur fjalë. Sigur Allahu ka thënë Kur'an, "Ndiqim dhe mendobinjë ndëmoszhmërinë, të cilën ne e çumëzoshmënisë, sepse në të vërtetë nuk është domoszhmëri, është të gjithë shpikje, është lart, lartëneti." E bëkë Nabulsi ka jetuar në Kohon kur në Egjipt drejtonin Shiat. Shiet kanë qenë më poshtër së qifu dhe kështerët dhe më armish më armish të qimë dhe mësi më armes së qifu dhe kështerët dhe e më beker në burë si thotë si urtë kisha dhe shtiza me nëndë shtiza dhe i gjuja qive dhe me i shtiza dhe i gjuja kështerëve edhe u shkojnë dajme në të prisit qive dhe e me dhe thotë kemi të gjuar që ti ke thënë po të kisha dhe i shtiza dhe, dhe i gjuja në shtiza kështerëve dhe një Ku është duke vënë shoku, kujtoi se kjo po po e mohon fjalën që ka thënë. I tha, "Kam thënë që nëse do ke ndeshënisë, nëntë ditë juve një kriterë." E atër kanë marrë, kanë kanë urdhrin çifut. E kanë marrë çifuti, kanë lidhur dhe kanë filluar duke rit gjallë në koka, munduën të ritin gjallë aty që ndonë te Kur'anit. Ka turbu më dhe biu thot, i fillu duke rit gjallë në koka, dhe nxjer kurrën vetë këto, thonë subhanallahu. Ky këndon te Kur'an dhe se kur vritit të zemra, i erë li ke çifutit. Spha, i herë dhe kej që futit dhe i voli jetik në zemë, i herë kej që fut për ta, kurse shqiep sërët e që. Kurse rrështi i parafërmë, në të tërgoj e i zemë në më të selamë, të cilë në këta e marës e argument, ka thënë i zemë në të imë në më të selamë, ne imi gjëndën të mësë dëshmërije, ka thënë këshu, i zemë në më të selamë, në më në më në më në më në më në më n njëri i cili nuk e friksohet as kujt për Allah. E tregon vërtet, nuk i fshi, nuk nuk nuk ndrode mizore, nuk bën pagutaj, nuk bën të njëjtën e keqen, as nuk, nuk, nuk e dimundën të keq, nuk mund nuk mund ta prmbëndë të bësh profesorë të keqës. Mbok kur. Ço ndodh kur prisi i Shamtit? Mbërim arveshën me qishtër, dhe u dha kështerë dhe dhurat disa qytete ose disa fshatra. U dha dhurat pse? Që ata ta mbronin kundrejt prisit e gjilit i cili <coughs> ky që i shpresim ose kushtonte prise gjilit Shamin dhe muslimanë pushtetin. Edhe ky që mos e mële për i pushteti prise gjilit shkoi në Ubo mik me krishterët. Edhe u shitën këre krishterë me armë në radhë kur dëgjoi ibn Abdeslami nuk boi dua për ta atje edhe foni kundërtim hutbe në radhë, por foli kundërtim hutbe dolën njerëzit, domthon normalisht shumë, shumë qesuar e mori vesh ai Edhe urdhërojë që të ndalohesh të ambësimdhani nga, nga hytbja nga gjithë më radhë. Edhe atëherë ai më von kur nga lege, e ndaloi me këtë ligje, të dhigjet të çatritu, po çfarë dukturë kur smlen me më dhe jeni gjithë. Edhe ulis gjith. në familjen e tij. Atë i dërgon ministri, i dërgon më von Xali ky prisi, dikon një ministër vet. I thotë shkon rrugë dhe kur ta gjejsh thuaj, më ka thën prisi, e ja vetëm më pudhorr sefështë do të të të kësej në pose të të të e që ke pasu edhe me më larsajsh. Edhe nëse i nuk pranohet, atëjerë, më thënë, më thënë, thënë prangohës aty, vë të prangohës aty, dhe mbajë aty, dhe e sa të gjomë. Edhe shkon të i zërëm të senave. E të konë rrëgjit i thotë më ka dururë halime të këty, i thotë qërdo? Edhe më ka thënë, do të të të kësej në gjithë e pose që ke pas Ai thosë i isëm selam fjalë vullahitë moshtore që subhanallahu kur shikon sot fjalë në elzetin e sotën di për të qenë. I thotë o miskiv thot. o ti oj vobehtot. Unë nuk naqem që të më pusni mua dorën xhalifia, jo mund të apu ja dorën atij sot. O po po voti u jeni me një luqin, unë jam me një luqin tjetër, thotë. Falëndërimet kon Allahu ti Allahu më ka shpëtuar prej së keqin e cilën nuk ka ju kenë rabet. Subhanallahu përgjigje dietare. Pranot aiun, prano ti në shtrohosje, jo më duam ti të prano ti që ta bësh një kitie në mbuzullumat aty rreth. Atëherë i thotem ka urgjë që të të burgos. Bëj çat dushin. Ever burgos, edhe lidhu të afër një çatre, dhe vjen halifja aty dhe vjen krishterët të afër, edhe thot krishterëve, ky halifja, gjo për <PTSD> të mburr. Se i, izem se s'na po lezon do qan. Po nuk do ne qan. Ai thotë djalëndë që kanë qan. I thotë, i thon ta po djem kristërat. Thotë ky është një nga dietaret më të mëdha muslimane, edhe unë thënë të kam lidhur për hirtoj. E thon kristërat, ky potiste te ne, ne do i lani këmbët dhe do ja pini mujin. Apostol, më që ti do të bëj të një për ne, kus se ne do të nderojmë, që ti do je të jesh i poshtë. Te thon. Një jetë që ndodhemi në Izraël në Egjipt. Ku ishin në Egjipt? Princi të Egjiptit ishin në skllaver, nuk janë gjithë skllaver që morën pushtetin me forcë, do hipën pushtet. Po Slavi nuk ka të drejtë që të veproj çesit. Blej, bëj zhullim marrëdhënie të kthie me radhë të gjitha, nuk ka drejt pa lënë zotërishti. Ata ishin njerëz që kishin ikur ku dëshin zotë të tyre. Don duhet duheshin që ata të shikësin trek. Pasuria e tyre të shkonte në rrugt të Allahut, sepse nuk gjenë se kush ikiste, nuk shkon në rrugt të Allahut, se sa do ka pastaj edhe kur Muhamedi selam kur e mori vetë gjendën e tyre thot këtyr nuk u quhet saktas as në veprë dhe pse anprizat e Muhamenit në Egjipt derisa ta çitin 3300 e skllevrit. U ikën tronin e tyre thot. Si thot duke marrë dhe ndalojnë në fatvaja ndalojnë nga muslimanëm rreth në të gjitha dhe këto duhet të dalin tanegjit. Kur tek Egjipt vjen gjithë banorët e gjithë muslimanë. Kur dalin shumë zjerë muslimanë të thotë dietar i ënor thotë Ate e i thonë, i thonë, i thonë prisit, i mbretë, i thonë, o, mbretë. Po, dore njëri si tiku pushteti, pushteti dhotë me këta njërezishtë. Për ne, du me thonë, bëjt në shka qëtë kënaj qëtë a i thonë në izi. E i thonë, dhe armë, banë, hajde, i thotë e maradho, dhe dhote betëm këthehë, dhe dhote më thonë, i thotë a i nuk këthehë, dhe dhe dhe e sa, dhe i sa, dhe të ju të shiten një treket. Kur thosëshitë në treg vona, njerëzit thonë migën, migën truzë. Sikse do të në shpinë vet, pas po ikën truzë. Si ka mundësi që ti domthon na kërkon shitërin e tregut, tonë, dhe merr shpatullën e vet tonë, e zhvesh shpatullën dhe shkon do të i hiqë këmbën, do të hiqë këmbën ti personit. Do të hiqë këmbën. Shkon atë të shpia kur shkon te porta, turketën derë, e hap derën dalleve të kur, shkon me shpatullën e zhveshur, ngadaj por i tha kush bëvojë, zë dalin. E shkon te ja duke qarqut dalë çejë që, ka ardhur filanët të të derë do të të vrafa aty. E i thotë ik mortot i thosë nuk e meritoj ta bëjë votë shit të pikë toti. I thotë. Edhe deltë detë lejë sa e shikon në i prici, sa e shikon Isma'il bin Abdulselamin i mbishpatë dorën e zverdhët fytyrë. E thotë or sheh çfarë kondo ti për ne, çu do të bëjmë nefot. I thotë ju do të çiteni tre kë shtëmbërat. Edhe i marrën ta prici. Edhe i paraqisën drek, i shiten se shkëndesë këlemër pasi pasuri tyri pas e për titoll ndiroan pasi ata marrin përsëri në tyre domthon dhe atëherë thot tashi kemi hallall me punën e Vincentonit thotë që ka lejuar Allahu thot ngjarje e cila nuk është parë në histori kurr në detajojoj koy për prizën që do të shitën trekë së slaveve në the fundet boni Allah është ngjarja e diktatorit i cili quhet Ahmed ibn Nasr al-Khuzai Ahmed ibn Nasr al-Khuzai që ishte diktator i Mëdhjë krejtuar në koni marahmetit dhe ka qenj djetarit cili ka dhëmë për Allah ka urdhur për t'lira ka nda lukët të qijat ka sakrifikur për Allah e tërgojë dhe mëdhe që në pushtetin mbasidon do të mërë dhe pushtetin emili ose ma unisht dhëmë të hërun rëshidit do mërë dhe pushtetin uzun më një i tjetërin edhe Ma se u zunë, dhe më thënë u bëhë, dhe anë aty shërë shumë i mathë, edhe u dërë dhe në gjakë rë shumë më dhaja, u vra e mini, edhe e mori pushteti ma muni në Khurasan, vajti në Khurasan për të përshendru atëm. Aty dhe në Bagdad ka pasur shumë, dhe më thënë, në sprovat më dhaja. Ate në Bagdad, dhe më thënë, në këtë moment ka pasur shumë sprovat më dhaja. Fillu njërës dhe nga që nuk ishte moshtet, fillu në njër edhe du të rumë djetarët dhe njërës dhe voshëm që të në blidhin të njërës që të vindosë në të rëtsin do një për tyre në halit e dhe rjus do një për tyre sehli për selama do një për tyre dhe ahmet në nasër në të huzaj dhe iftuon njërës dhe për të ruzurur për, për, për të mjërë dhe për dalun dhe të shiat në atë ko e mori për shtetit në Bagdad një person që ushe Ibrahim Ibnul Mehdi i dham besëm ende e urdhëronu Ibrahimi për një përputhje mira në 900 e urdhëron që të ngjokonë me një ninën e Allahut më radh, derisa në shpinën e Selamës, të Isahelit Selamës, kishte aq shumë njerëz me shpatë, me, me heshtur më radh, aq shumë grupe që në shpinën e shpër khalifis. Edhe aty u fiksua domethënë Ibrahimi në Mendi, edhe dërgoi ushtri dhe i vrahu të gjithë ata ndezit ata, atë cilët ishin muslimanë, të cilët e mbronin në atë, nëse këty vetë në Israveiku. Iku, iku më pas i hyjnë në vend dhe morri, mori, mori rop. Atëherë vjen Maamuni dhe ia ja merr pushtetin e Ibrahimit dhe i thot këtij selim um, selamës, "Mije besë që unëm xhalife." Dhe kyt pasat të druhetin besën. Kurse Ahmed ibn Osman al-Fuzai fshihet. Nuk ditën, nuk ditën pas, po arrase shumë, por rënë në shpinën e tij, i thon, "Edhe nuk ishte i gënaqur me Maamunin dhe me domethënë atë pushtetin e tij, edhe nuk i ai besën atij, po pushtetin." Edhe po shikon se si ndryshonin gjërat Sisi, domethën, di hes hes njerëzit të mbazë të ndjekin të dëshirave, gjë të cilën domethën ai nuk e njehse fen Allahu subhanahu wa taala. Edhe shikoni dhe shoj se sikëron njeriu një në në dynjë. Ato pas ndodhi çështja e fitnesë krijimit të kur Kuranit. Tash, a është korne e krijuar apo jo? Kurani mëshëlllallahu se është krijuar. Doli më vonë, mund të provu njerëz, duke thënë njerëzit Kurani është i krijuar. Kush nuk thotë kjo, i hiqet koka. Me forcë, me shpatë të gje mori për sipër më mori, pastaj i mori vllajt të motrës sije, pastaj i mori wafetin. Edhe ky domodin ka sprovuar njerëz shumë. I ka blet dietar dhe domun e thoshin takush me thotë tonë gjithë koka. Ka sprovu dietar shumë, ai se don dikush të përqijë në Afrika, dikush për gjithë ka bënë një hile, ka pas për ty që thoshin Kurani, do Teurati, se muri ngjirin e Kurani, tot katra, e kishin përqijën gjithasëti, janë krijuar ata. Që disputon të, të, të, të prei prespols. E i thajë Mahamedit ja hyn numrini Thuaj ditë kshuajta. I, I tha apo qëse i po, që se ignoranti do të prugjë ignorancën e vet dhe ne do të prugjemi të thefron me dredhi, sepse kemi frikë se mos vdesim, atë kur do ta marrin vesh njerëzit e vërtetë. Kur do ta marrin vesh njerëzit e vërtetë? Kjo është një kaq që ka ngelë si Lucifer, më dje shkruhet me, si thosh, me ujin e ardës, apo jo? Shkruhet domosdhem për ima me 20. Nëse ignoranti do prugjë ignorancën e tij, dhe dietaret që prugjjen me dredhi për skuqtur kokën e tij kur do mund kur do ta njohë njerëz të vërtetë. Atëherë këtu domethënë Ahmedu Nacer Zayri numërisht bëhej i kënaqur me pushtetin e këtij halifës, edhe mblodh shumë njerëz, mblodh më një mëmira me të, të cilët donin ndryshim. Donin bëni ndryshim real, ndryshim jo, ndryshim të të këten, ndor, dhe dhe që ta kthejnë pushtetin kamë në dorë domethënë ata që duhet të duhet ta marrin. Mirpo, domon bën një lloj plani dhe lën një lloj një nacaktuar natën e xumë, një natë pas vitit të xumë që do të bini një dallojë edhe do mbrithesh të gjithatë do ngrihesh të hëni poshtë kushtetin. Mi po qellonin me dy dy persona të cilët do nuk kishin njerëz të devosh, asishin njerëz mirë për të punuar. Dhe ata pin alkol njëra për para, edhe u bientë në ullë më njëra për para. Sepse ishin këtu butap, këtuzo ishin nate të dhur, i vinë në ullë kur i vinë në ullëve, dhe ju policia e atij a Halive sonchainë të ullë. Kuptojë që kishte diçka, dhe i marrin ata person torturojnë derisa ata u trëgojnë se si ç'sish të mëbeti. Ku trëgojë se ç'sish mëbeti, atë e marrin Tahmil Nasr Khuzai dhe i, i thot i thot halife do të them hajdë të uëmër e çonte në mbledhjes së tij ishte aty domethënë Ahmed ibn Abduat i cili ishte koka e fitness i cili kishte provuar nus mal dhe ky ja kishte mësuar edhe halifes këtë bidat që thotë se Kurani e shkruar Ahmed ibn Abduati gjykasi i halifes ed atëherë kur merr halifën nuk e çorton halifia për atë që kishte bërë do që doli nuk për të ashtu pushtetim për të thënë që nuk do pushtet por e pyet ti për Kur'anin. Çfarë mendimi ke për Kur'anin e krijuar apo jo? Dhe aty do të mëson ai don kur e pa veten që do do vdesë, u përgatit të japëm Ahmed Nasr al-Khuzai, vesh rrobat e vjetë, ia shite veten e tij Allahu subhanahu wa taala dhe u përgatit domthon për të takuar Allahun. Atëherë, o de pyet, edhe i thotë al-Wafikh, i thotë i Ahmedit, i thotë alli të çështë për cinet kimikapës më thuaj, çmendin kë për Kur'anin, i thotë fjalën Allahut. I thotë dashjë krijuar, i thotë fjalën Allahut. Nuk jemi duke i përgjigjë ti, nuk nuk kri, johet, të, i thotë shkëpë fjalën Allahut. I thotë çfarë për zotin tënd thotë, a shikoni gjykimin? I thotë do prisin besimtarëve ka ardhur Kur'ani që lëgjet, dhe kanë ardhur hadithe sakta, thotë lloj madhru u xhu jo medin nadhra ila rabbina nadhra. A ditë të kes fitorë të lumtura te zoti tyre nuk e shikuar. Gjithashtu profeti sallallahu ka thënë ju ta shikoni zotin tuaj si shikoni natën në hënë plot nuk do dëmtoni duke shikuar ato, se nuk do ngushton i njëtin duke duke shikuar zot. Ëndanë po hesim ato që ka turku projeson nën. I thotë i mirë, i thotë i thotë thot halifja. A shikohet si shikohet një trup i kufizuar? Kjo është, kjo e si përfitoi një bitë çinci. E përfitoi sikur Allahu e krijesën, pandej krahasin të thëllë formë. Do të kufizon vendin, e kufizon njeriun me shikimin e tij, do të unë ka mohuar atë që ka të vërtetësi, sallallahu neuroj. Halifja sallallahu i qala. Athejzu Rahmejin ka treguar thotë, tregon një hadith se si Profeti Sallallahu Alajhi Wasallam ka thënë, "Zemrat e bisë do dim të dimi, janë në dy gishtërinj të përgjithësimeve të Allahut Subhanehue Tale ta i rrodhuon si doi." Edhe Profeti Sallallahu Alajhi Wasallam ka thënë, "O ti që ndryshon zemrat, më forco zemrën time fenëtanbe." Zotull e dëgjon. Pastaj, domodin u vërtetua, domodin e vërtetoi domodin, halifja e Q Ahmed ibn Nasr al-Khuzai pas sa qen kriminal sipas tij. Pse sepse domethën ai kundëstoi akiden e shtetit. Përveç se ky kë, kishte kë, kundëstuar ndajna politikës së shtetit. Dhe donte të ndihni një gjykim për ta, por donte ta ndihnte për atyre që ishin rrethti, jo për i domethën për vetes tim para. Dhe u tha atyre, domethën grupi që ishin rrethti gjykatësve, çfarë mendimi keni për këtë? Çfarë mendimi keni për këtë? Çfarë të bëjmë ti personi? Edhe fillon të më fol gjithë njerëzit çdo kush thoshte, domethën thoshte atë që mendonte se si i pëlqente halifës së patente. Zogush thoshte so se që mendonte, por shumë mendon se ka halife ka qenë të vrazuar. Prince Meshtari do të vrasë dy javë. Do të thonë, edhe një prej tyre do të ishte një person i cili quheshë ishte gjukatës, quheshë Abdurrahman ibn Ishaq. Ka qenë shok me këtë Ahmed ibn Nasr al-Khuzai. Një shok meta. Edhe donte që të, nën largosh për të tharë, o Prince Meshtarëve, djaguite shallahu. Djaguite shallahu. I dashur tani një personi i cili quheshë Abu Adinal Armehi. O prisi për simitarën mjebë të pi për gjabut ti Kurse Ahmed në e bidua të cilë që koka e fitness U shfaqë, gjojës, kurisht Dhe më thë nuk i përqente këllë gje E thë aji është që akirë Por duhet përndohet Por që se përndohet Dhe më, më thë në mire Por së përndohet Atërë në heqet qafa E thë më basë është i smurë Dhe më duhet qikuar Më basë është shmina trot Atërë e kapi ejo kërnari e g kur shikoni mua duke ngritur te mua urrejtë tha asnjë mos më jeta sepse unë zoti llogaris sot hapat e mia tek Allah. Këshë mendonte ai, dove hapet tek Allah, Allahun urrit. Në këto lë hapash. Edhe atëherë e përgatitën mua në atë legen, edhe e lidhja me dënosun Kuzain, dhe shkoi me lëvëzat të, të tij me shpatën e tij dhe goditi atë në shpatullin e tij. Pastaj goditi edhe një herë tjetër në kokën e tij mbas ia zgjatën kokën me litar, që ti e prisë kokën. Pastaj do e goditin gjithashtu edhe në barkun e tij edhe ra i vdekur. Por u ngjore më kaq. Shkoi një prej xhelatëve dhe ia ja hoqi kokën fare. E mori kokën dhe e vendosi në Bagdad. Dhe e la në zonën lindore të Bagdadit për disa ditë, pastaj në zonën perëndimore për disa ditë. Dhe kishte roje që rrin natë të dit të ditë tek ai dhe në veshin e tij kishte kishte vënë një sofletër, varur ti letër e shkruan ta kështu. Kjo është koka e qafirit e mushrikut e humburit Ahmed bin Nasr al-Khuzai, i të cilin e ka vruar dora e robit të Allahut prisi besimtarëve luath billah. Fot basi ja ngriti argumentin që Kur'ani është krijuar dhe që Allah nuk nuk ka ngjashmë, nuk është i ngjashëm as këndës, shqip çpendohet ata, se Allah nuk është i ngjashëm, kjo sipas kokës tyre. Fot i paraqiti që pendohet, por ai thot nuk, domosdoshmë nuk pranoi, atëherë thot e vërteta Äe, mund, ndonjë, ndonjë bita, dhe mundë rëndojnë bitë, në basë këmgullet dhe inatet ti, edhe faliderimit të konë Allah, që Allah shëthonë në tanë letërë, eh, që Allah është petojit e për nëzjarën e ti, edhe për nëndëshkimin e ti, në mundë të dhemë shëmë për kufëri që bëri aji. Pas so e të paset, ilim, që të që që që të lingë rëndarë, në basë të lezurë, si mundë që ditët të prej këtyër e fjaqë në këtë letërë, në so që që të let dhe prej këtyre akuzëve të kote që janë nëvesh u këti djetarë i këti ftuës i ur, dhe urdhruz për të mirë ndëllus në të shirët por ndjekje të shirëve në shërë që i në bullon zemët ndjekje të shirën bullon zemët dhe nuk e le një një gjithë që kojëtot ndejëti koka ahmimunasën huzajt e varu në Bagdad edhe trupi ti në Samurra qënja viti 231 dhe në vitin 231 e 7 hijveç. Domethën rreth 60 vit. Trupi i varë, i varroti atje për zgoka kthej. Më pas e bashkoon trupin dhe kokën e tij dhe i dhe i varrosën atje në anën e lindur të Bagdadit me urdhrin e prisit të besimtarëve në utoqil alallah, i cili e mori domethën pushtetin mbas të tuas. Mirë po nuk marrshëm më kaq. Tërgohet, ka treguar Hasan ibn Muhammad al-Harbi. Otkam dëgjuar Jafer Muhammad al-Sadi se ka thotë, ka thënë, e kam parë hot Ahmed Nasr Ab. Ahmed Nusru, në ku design, kur vratë, dhëtë, koka ati tha, La, ilaha, ilaha, ilaha, është treguar nga personi cili e rrëndë të koko në tisin, dhëtë kam parë natën që koka ati, koka ati ka zhëllë i vëndë, tërpitim vëndë tjetër, që koka ati lezër në sërë një sinët. Koka ati le të lezër në sërë një sinët. Gjithashtu të treguen që kam mundurës një person të koka ati dhe, dhe më dhërën koka at qpton kurse ky drejton nga anën tjetër dhe era e drejton tek kipla thos ky ky drejton kongj nga anën tjetër kurse era e kibla, gjithashtu dhët, ka thënë një person dhe Sarraj, dhët, kam dyuar i quajtur Sarrajt ne kem dëgjuar Halef el-Musalimin se ka thënë mbasi u vra ibn Nasri i thanë a nuk dëgjon ti se shfarzo njerëz për të ata thonë që koka e tij lexon sigurtisht e le koka e një njeriu tjetër dhe kan parë në ëndër dhe i kan thënë çfarë buri Allah me ty dhe kan marrë ata ibn Nasrin se çfarë buri Allah me ty I thëmë nuk ishte këtëm se një kotë jetët. Një kotë jetët. Dhe të kovë Allahë. Dhe Allahë të më qeshi. Dhe më tha, ti u zemrove për hirtim dhe unë të kam, kam lejuar dhe të shikhim në fëtyrës time. Me gjithë të thot, kash, të të më thëmë, nuk marë më kashë. Se Allahë i madhëruar hakmeret për njëzit dhe voqë dhe më së dhe gjestire. Shëse shëfandoth, ku vjenë mu të okkin, si dhe ishte në më Shko një personin si vi që është El Kitani Dhe i thot, o, po isi besimtarme Nuk kam parë gjëmën që dishme se që është e Eruathe Këtë vlajtë të të të të të të I cili brahu Ahmi dhe i nësële Dhe goja e ti i thot, këndon të kuran Dhe i nësë e ka më vërdo, zonë në gjesh vjetë Kohë e ti këndon Kurkan, atër, të kuran dhe A ty thot, më të më të më të më kili ndinë Një loj, një loj ushtimin zemër e, tis, dhe si, lëjt, një devoqen, që logojt, e ti Dhe ai ministri ti Muhammad ibn Abdul Malik al-Sayyad ithati do tonë ndihme mirë të përvasin që ka vruar vllai im thotë që ka vrarë Ahmed Nusr Kuzajin i tha ministrit o prins besimtar i tha për përforçëti o prins besimtarë më dihet mu Allah me zjarh nëse nëse në vllaj jot e ka vrarë në, nëse vllaj jot e ka vrarë atë ndryshe për versiqafir në nëse nuk është vrarë qafirut më dihet mu Allah me zjarh sigurt të rrugë që ai vrarë qafirë I dashuën një komandan komandant të komandantit të ushtrisë dhe i thotë "Qush herdhën?" Dhe e pyet përsëri që falifja për këtë vrasin Fuzaij, ai që ishte pas dorës, kishte pas dorën pasit. Dhe i thotë, "Më prefso Allahu mboth më copo copa në sa ai nuk ka vdekur çafiersit." Ahmed Nasr Fuzaij. Pastaj e ka pyetur gjykasin Ahmed ibn Biduadi vetë kohën e fitnes. Edhe i tha Ahmed Muadi, "Më, më dhon Allah, Allah, të Allahu më paralizov më Allahu në sa ai nuk ka vdekur çafiersit." Të drejtë është ndonjëherë për ty lut kundovetësi. Edhe shikoni se si, si Allahu wahd e thosh ndonjëherë për ty atë që meritonte. Ëh uh, sepse ata akuzuan Ahmed Nasr al-Khuzai al se ai mos e bëkufr si po as tyre. Po Ibn Zayyad i cili ishte ministri, kishte përgatitur një furr, furr për të futur për të djegur të disa armiqtë. Atë e merr vesh punja e xhalifia dhe zëmohet për ti dhe e merr atë në furr, të, të, të, të ministri do djegta në furr. Kurse ai, domethën komandanti u zemron xhalive për këtë dhe mban vrapin se kishat mos e vëse komandantin. Kur shkon në një kontëfis në Fuzah, fizë Fuzaha, që ishte Fisi Ahmed ibn Nusat. Kur ai shkon një për tër, të thënë këy zotësh ai që ka vrarë zotët vrar e ja, ka vrarë njeriu tonë dhe hy nëse Fuzah dhe marrë dhe vraset në topa, topa të thoku mishin. Ja bin topa topa. Kur se drejt Ahmedu doa di ku më fiteles, pa se vdesë se kjo është një hori në historiin domethën sepse paralizohet arë zotën dhe vdes sa logjën siç janë. Ky është domoni një për dietarën e madhe, i cili domon e tregon vërtet në pau pau pa fshehje. Paus tepu rizuloll Allahu Taala duke besuar që Allahu mallok apo di një xhenet, duke besuar domon që jeta e përjetshme është jo të jetë jo e jetë të dunjës. Dhe për të treguar gjithashtu njerëzve dhe ne do do bëj të na treguar një shemb të qartë si çfarë do të bëj njeriu. A duhet të tremë të kodës, dha duhet ta fsheh vërtetën? edhe duke diskutoj besimtare pasaj që duke të ndimojmë në të kodë në mështë të ndimojmë në e prohitëmë në të bisë në më rizmi që përse se kërë duke të të qatë në më të rishtë, Allah o shpërljë në më në gjithë në në bëni Allah për zjatë